Bai, ala da. Eh, hasiera ne igualdia estu ematen lagundu behartzuela, mino askenin bai. Eta eta bueno, eh askenien ikustu e, torneo polita bat atera dela. Eta bueno, ta eskerrak eman emanai dugu mendik e, bai arenas, bai iturenix eh gonbidatzako, osona onetan tortzea eta eta bueno, ez, ez, espero dugu jendia gustora pasadula eh txaperiketa honetan.